Daniel, șase. Dar eu a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de drăgători care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. A pus în fruntea lor trei căpetenii, în numărul cărora și Daniel. Drăgătorii aceștia aveau să le dea o ca împăratul să nu suferă nicio pagubă. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe drăgătorii. Pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Atunci că și dragătoii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l pândească începivea întreburile în ce privea trebuile împărăției. Dar nu au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Atunci oamenii aceștia au zis, nu vom găsi niciun cuvânt de plângere în motiva acestui Daniel, afară numai dacă am găsit vreo în legea Dumnezeului lui. Apoi căpetenii și dragători aceștia s-au dus cu mare rezervă la împărat și au vorbit așa, să trăiști veșnic împărate Dariu. Toate căpetenile împărăției îngrijitorii dragătorii sfetnicii și cârmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească însoțită de o aspră oprire care să spună că oricine va înălța în timp de 30 de zile rugăciun către vreun Dumnezeu sau către vreun om afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei. Acum împărate întărește oprirea și iscălește porunca aceasta pentru ca să nu se poată schimba după legea mezilor și perșilor care odată, dată, rămâne neschimbată. În urma celor de mai sus, împăratul Dariu a scris porunca și oprirea. Când a aflat Daniel că s-a porunca, a intrat în casa lui, unde ferestele odării de sus erau deschise înspre Ierusalim și, de trei ori pe zi, în genunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Atunci oamenii aceștia o dat în casă și-au găsit pe Daniel, rugându-se și chemând pe Dumnezeul lui.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 Ei au luat din nou cuvântul și au zis împăratului, Daniel, unul din princii de ai lui Iuda, nu ține deloc seamă de tine împărate, nici de oprirea pe care scris-o și își face rugăciune trei ori pe zi. Împăratul s-a mâhnit foarte mult când auzi lucrul acesta, s-a gândit cum ar putea să scape pe Daniel și până la asfințitul soarelui s-a trudit să-l scape.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 Atunci împăratul s-a bucurat foarte mult și a poruncit să scoată pe Daniel din grapă. Daniel a fost scos din grapă și nu s-a găsit nicio rană pe el, pentru că a avut să se încredere în Dumnezeul său. Împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceia care părăsăre pe Daniel și au fost aruncați în groapa cu lei ei, copiilor, nevestele lor, și până să ajungă în fundul gropii, lei i-au și apucat și le-au sfârmătoasele.